És 62-ben kaptam az első jelet. Úgy kaptam a jelet, hogy én minden évben beadtam valamit a szépirodalmi kiadónak. Minden évben visszakaptam, nagyon kedves levél kíséretében. Köszönjük, máskor is gondolj ránk, de hát minden visszajött. 62-ben lapozgatok egy irodalmi folyóiratot. Áj, de jó kis novella, kiír így, visszalapozok én. <tosz> Ez volt a jel. És akkor volt egy hosszú beszélgetésem a cél Györgyel. Meglepő módon kellemesen. És én megfogalmaztam a magam számára egy mondatot. Én engedek. A kis dolgokban engedek, hogy a lényegben ne kelljen engedni. Ennek a beszélgetésnek az eredményeképpen megjött a szerződés a kiadótól két kötetre. Hét múlva az útlevelem, amit nem is kértem. Hát persze ez Pest, azonnal hírement, változás történt vele. Napilapok, színházak rögtön jelentkeztek, hogy kérnek anyagot. Egy fél év után megváltam a gyártól, a vezetőség némi megkönnyebbüléssel eresztett utamra. És megjelent az első kötet. Valóban a szilencium alattíró tírásokkal. Nagyon hamar rá. A második, amely már a groteszk nyílt vállalása volt. Aztán az egypercesek különkötetben, macska játék, tóték. Felkérésre két hét alatt színpadra írtam a tótékat, ez egy marhaság, gondoltam. Igazam volt, a főpróba estéjén a WC-ben is bukás szag volt. Ez lett a legnagyobb színpadi sikerem. Nem tudom, hány országban játszották, hány nyelven, ennyit értek a színházhoz. Átestem egy másik kategóriába. Én ugyanis nagyon sokáig úgy szerepeltem az írók közt, mint fiatal író. Aztán egy rövid ideig, mint a derék had tagja. Már azt hittem, íróban én leszek a honti hanna. De hirtelen több dolgom lett fiatalabb írókkal, és eljött a nap, amikor az egyik így kezdte a levelét. Kedves Mester. Mester. Hát hány éves egy mester? Száz. Nem örültem. Az igaz, hogy az én valamit érő írásai mind az utolsó 10-15 évben születtek. Van, aki ezzel vitatkozik, én nem? Ez azt hiszem így van. Sok oka lehet, a lényeg, én ekkorra értem be. Van ilyen. Amit Wolfgang Amadeus Mozart 8 évesen. Vörös Sándor. 16 évesen elérni a benne lévő lehetőségekig azt, én 50 évesen. Nekem idő kellett, meg idő, meg újra élmények és megint csak idő, hogy valamennyire megokosodjam. Amúgy elárulom, én egyáltalán nem vagyok olyan okos ember. Tehát a legszűkebb baráti körömben van négy-öt ember, aki sokkal okosabb, mint én. Amiért én szívből iridlem őket. Ezt persze nem mondom meg nekik. 68-ban pendlisztem először az E és a túlvilág között, volt egy infarktusom, három napig voltam párszor oda át, semmi különös. Futólag láttam beriát a Turfot olvasta, egy falnál át és pisilt. És csak úgy hátra szólt nekem, ne dőj be, itt is csupa nímand van a pártban. Ezzel nem csinált Gusztust, gondoltam, maradok. Ekkoriban én már attól féltem, hogy nem írhatok olyat, hogy az meg ne jelenjen. Félelmem alaptalannak bizonyult. A szocializmus olyan rendszer, hogy az ember minden kötetben benne hagy négy-öt novellát, amelyeket a lektor fog kihagyni. Ezeket lektori novellának nevezzük. Más azonban a helyzet, ha az ember mondjuk színdarabot ír. Én, amikor a Pistia Vérzivatarban írtam, tudtam, itt két eset van. Ezt vagy betiltják, vagy a mennybe megyek. Harmadik eset az lett volna, ha le szarnak. Tíz évig nem mondták meg, mi a bajuk vele. Ilyenkor az ember némán vitázik, képzelt érvekre, képzelt ellenérveket fogalmaz, fantomokkal viaskodik. hajnalban fölriad. Nem értették, félreértették, betiltották. Viszont a színpadi sikerek hoztak némi pénzt, úgyhogy vettünk egy mély élegzetet és egy szobás lakásomat, Végre elcseréltük, de hát nem vacakoltunk, mindjárt egy másfél szobásra. És az újjáinduló, nyugalmas, konszolidált létjegyében befogadtunk egy kóborkutyát. Jött lett a neve, mert úgy jött. Fogalmam nem volt milyen fajta. Déri esküdött, hogy ez bizony őz, csak én nevelem. Lehet, hogy igaza volt, én nem értek kutyához, hát etettem, itattam, vakartam. Nálunk nem lett kutya irodalom, kutya mitológia, mint dérinél. Befogadtam, mert ahogy a nagykönyvben írva van, szakadó esőben éjszaka nyüsszített az ajtó előtt. Ez nálam az emberi minimum. Ha önök szakadó esőben éjszaka nyüsszítenek ajtóm ajtó előtt, önöket is befogadom. Etetem, itatom, vakargatom. Én humanista író vagyok. A macskajáték washingtoni bemutatója, akkor egy este otthon csörög a telefonom, és egy fiatal ember azzal a kérdéssel kezdi a Washington Star című lapnak az interjúját, hogy ugye a cenzúra komoly problémákat okoz az én munkásságomban. Telefonon. Cenzúra? Azt mondja, igen, igen, kiváló a vonal, ismétli cenzúra. Kérem, nekem közölnöm kell. Magyarországon nincs cenzúra. Azt hiszem, ön valamiféle állami ellenőrzésre gondol, ugyan már. Nekünk, magyar íróknak semmi dolgunk, semmiféle állami hatósággal. Személyekkel van dolgunk, akik kiadók, folyóiratok, intézmények élén állnak, de ez személyes kontaktust jelent, tehát nekünk módunkban áll vitatkozni. Úgyhogy a legtöbb esetben nincs is semmiféle probléma vannak kivételes esetek, ilyenkor vita támad, de a művért vívott csatában legtöbbször az író győz. Néha veszít, de ha ön meg én szabadságot mondunk, tudnia kell, a két dolog nem egészen ugyanazt jelenti. Az amerikai Egyesült Államokban mást értenek szabadságot, mint a Magyar Népköztársaságban. A két dolgot össze sem lehet hasonlítani. Kémiai kémiai hasonlattal szólván az Egyesült Államokban a szabadság jogok és kötelességek 200 éve fennálló egyensúlyi helyzetét jelenti. Mi nálunk a szabadság mozgásban lévő állapot. Volt tegnapja, lesz holnapja és mindkettő merőben különbözik a mától. Húsz évvel ezelőttről például csúnya emlékeink vannak, de azóta fejlődés tapasztalható. Egyesek szerint mintha kicsit talán lassú lenne ez a fejlődés, de a művészet, a színház, az irodalom nagy, nagy szabadságot élvez. Én mondjuk egyik kötetemet sem valhatom a magaménak, hiszen az író azt a kötetet valhatná a magáénak, amelyet megalkúvás nélkül állított össze. Én még soha nem adhattam ki úgy a kezemből egy kötetet, hogy abban ne lett volna némi megalkúvás. Nagyon nem szeretném, ha azt hinni, hogy politikai elvárásokra való tekintettel mondom ezt. Bár úgy is mondhatnám, hiszen vannak bizonyos igényekre, amelyeket az ember szemmel tart, de én most nem erről beszélek, csak arról, hogy soha nem volt még olyan kötetem, amelyben ne lett volna a némi megalkubás Amerikában először jártam, én nagyon szeretek utazni. Meglepetéssel vettem észre sok mindent, egyet különösen egészen más az emberek viszonya a halálhoz, mint Európában. Például az orvos megmondja a betegnek mi a baja. Láttam egy filmet is, meghalni, ez volt a címe. Egy beteg sorsa a diagnózistól a végig. Annyira hatott rám, hogy ebből az élményből írtam a kiállítást. Ezt a filmet nemhogy nálunk, de Európában sehol, ahol én ismerősebb vagyok, nem lehetett volna leforgatni. Mi nálunk a halál, mint téma, tabu. Nem vagyunk mi erre felkészülő. Pedig milyen korán, akinek gyereke van, tudja, hogy a gyerek 5-6 éves korában magától meg fogja kérdezni, anyu te meg fogsz halni, apu te me, Én. Honnan tudja? Hisz előtte erről nem beszélünk, vigyázunk. Minden abból kap értelmet. Hogy egyszer el kell menni. 70-es évek, soha nem történt semmi. A bevált módon hintapolitikázunk. Irodalomban sem történt semmi. Olyan kis rossz szelek fújdogáltak, mondjuk fuvallatok, de hát az én szaglásom az már. Kiélesedett én, ha ezt az urbánus népi vitát csak emlegetni hallom, rosszul leszek. Ez művita, ez hazugság, ez ajas ösztönök takarója. Ez jutott nekünk. Mit csináljunk? Meghalt Déri. Elesett a Füredi villájában, comnyaktől is. Megoperálták a műtét, jól sikerült, ez nagy szó 83 éves korban, de hát sovány volt végül, fölfekvéseket kapott, és a szíve megszűnt dobogni. Két nappal a halála előtt, amikor bent voltam nála a kórházban, úgy ugratott, mint 30 évvel korábban. Tudod, kicsit panaszkodtam neki. Koromra, egészségi állapotomra, közézetemre. Ezt nem tartotta elegánsnak a halálos ágya mellett. Ott helyben megosztotta velem módszerét, az öregedés bosszúsága ellen. Ha valaki panaszkodik korára, egészségére, nem a régi már felejt, stb., csak annyit kell mondani. Ki az a Júlia? És ez mindig hat. A bűvös mondat egy régi pesti történetből eredme, így szól. Júlia néni... Két, szintén idős barátnéját várja a vendégségbe, de nagyon fél attól, hogy elfelejti őket megkínálni kávéval. Ezért a várakozás napjai alatt folyamatosan ismételgeti, megkínálom őket kávéval, megkínálom őket kávéval. És tényleg, mikor megérkeznek, meg is kínálja őket kávéval de elfelejti abba hagyni az ismételgetést, hogy megkínálom őket kávéval, ezért még ötször-hatszor megkínálja őket kávéval, de a csészehegyek mögött a két idős barátné tényleg élénk, elégedett. Puszi-puszi távoznak, ahogy becsukják az ajtót a mondja egyik. Te, micsoda modor, sose jövök többet? Ez a Júlia egy csésze kávéval nem kínál meg minket? Mire a másik? Ki az a Júlia? Ezt kaptam a legjobb barátomtól, mint útravalót. Egy oxigén állarc mögül, akkor már feladta. Nem a fájdalom, a megalázás törte meg. Már ő sem írta. 76 telén volt egy hosszú, undog influenzám. Meggyógyultam. Ennek örömére elindultunk kocsmázni, az első sarkon belénk rohant egy taxi, minden ripit már ment, szerencsére senki nem sérült meg, csak én. Két bordámat törtem, nem finom, ha még lélegezni akar az ember. Tüsszentéshez képest villámtréfe a mohácsi vész. Öregszem, és unom az írást. Semmi máshoz viszont nem értek. Zsigulival tudok még karambolozni, de az nem jó megélhetés. 77-ben engedélyezték a Pisti bemutatását, örültem, neki sietni kellett, Majd László is meghalt. Én mit keresek, itt fogalmam nincs. A bordán persze összefordult rögtön utána egy újabb nyomorult influenza következett, amiből visszamaradt egy hat hetes szűnni nem akaró köhögés és hülyeség. Ebből a köhögés elmúlt. Én azért elmentem átvilágítatni magam, és mondtam a tanárnak, mondja meg, ha valamit lát. Ne csinálja velem is azt, amit a várkonyival is csinált. Ő nem lát semmit. Köszönöm. Másnap reggel csörög a telefonom egy nagyon kedves fiatal hölgy a filmhíradótól, hogy szeretnének velem egy hosszabb lélegzetű interjút készíteni, de gyorsan. Kérdeztem, mondjam el a nekrológomat? szegény, olyan zavarba jött, mondta, igen. Kijöttek a lakásunk. Fél éve próbáltam egy színdarabot írni, sehol nem tartottam vele, akkor még egy szívroham, ennyi, kórház, annyi otthon, úgy nézett ki, a szerző is tragikus hős lesz. Én még ennyit nem kínlódtam írással, forgatókönyvez lett a címe. És 70. Kilenc tavaszán nagyon elkezdett fájni a derekam. Na, ez egy új dolog, sok minden fájt, más a derekam, így még nem fájt. Barátaim, zsuzsa könyörögtek, tessék bemenni a kórházba, ki kell vizsgálni, ezer oka lehet. Mondtam, nem megyek kórházba. Be akarom fejezni a darabomat. És befejeztem. Aznap este a lakásomon megtántorodtam, összeroppant egy gerinc csigolyán. Mielőtt bevittek az amerikai úti idegsebészetre, szépen rendet raktam az íróasztalomon. A műtét után nem tudtam többé mozogni, akkor átszállítottak a Kútvölgyi úti kórházba. betegségem nevét senki egyetlen egyszer sem ejtette ki. Én arra gondoltam, hogy ha egy orvos föltalálná a rák gyógyszerét, írnék egy novellát az utolsó páciensről, akin a gyógyszer már nem segített. Aki tudva, hogy mi vár rá, meghall rákban. A kórházban még tovább dolgoztam a darabon, fekve diktáltam, Zsuzsa írta, és amikor úgy éreztem kész, már nem tudok mit hozzátenni, akkor szokás szerint elküldtem néhány barátomnak, ismerősömnek, írják meg, mondják el a véleményüket. Egyiküknek úgy dedikáltam, egy volt osztálytársamnak, aki mindig jobb futó volt, mint én, Hát a Krazsóf. Győztem. Jól ellek. A Cél György szóban üzente meg a darabbal kapcsolatos kifogásait. Utolsó írásomban neki válaszoltam. Kedves Gyuri, mindkét szövegváltoztatási javaslatodat megkaptam, és is valósítottam. Így a darabból a Firtos nevet ki fogom húzni. De ugyanilyen jogosnak érzem azt az óhajtásodat, hogy a darab ne csak az igazságtalanságokat, hanem azok jóváltételét, mai életünk konszolidációját, a hős rehabilitációját is érzékeltesse. Azt hiszem, ezt is sikerült megoldanom. Remélem, elégedett leszel. Én úgy tekintek a szövegre, mint amely végleges és több változtatást nem igényel. Üzened, hogy szívesen összeülnél egy kis vitára. Arra kérlek, ezt halasszuk el? Elég néhány nappal. A régi barátsággal ölel. Örkény István. Azt persze senki nem értette, hogy miért iszom a kórházban folyton azt a rémes, szaharinos, deit, üdítőt. Azért ittam, hogy a sok fekvésben ne hízzak el. Lehet, hogy én semmit nem írtam meg abból, amit meg kellett volna. A most következő sorokat jó testi erőben és minden szellemi képességen birtokában írtam. Kívánom, hogy hagyatékomról, szóval arról a kevésről, ami volt, van, vagy lesz, az írót törvények intézkedjenek. Irodalmi hagyatékom gondozója a feleségem legyen, illetve az ő akadályoztatása esetén Antalfiam. Kérem, hogy be nem fejezett, silány minőségük miatt férbehagyott írásaimat ne hozzák nyilvánosságra, de azt is kérem, hogy amint megjelent műveimből az idők folyamán újra kiadnak, azt ne hagyják úgy csoportosítani, vagy bármi módon úgy manipulálni, hogy életem folyamán vallott összes nézeteim hamis értelmezést kaphassanak. Kérem, hogy temetésem után barátaim valamilyen emléktárgyat kapjanak, de azt is kérem, hogy ez a néhány szívemnek kedves régi könyv, amit összegyűjtöttem, az maradjon egy kézben is együtt. Temetésem módjáról a feleségemre ruházom a döntést. Én ugyanazt szeretném, hogy csak a legszűkebb család legyen jelen, de ez már az én számomra közömbös tény. Ez legyen, ahogy ő akarja. Most, amikor ezeket a sorokat írom, nem csak a rokonaimra, hanem barátaimra is, ismerőseimre is, szeretettel gondolok és hálával. Nincsen a szívemben se harag, se indulat senki iránt. Több jót kaptam az emberektől, mint amennyit adni tudtam. A sorsomat befejezetnek érzem. Kérem, ne maradjon utánam gyász. Isten veletek, kedvesei.